ca lumea să creadă că tu mai trimis ca sem că în imperația ta am intrat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta unității, prin Fiul tău cel iubit, unul născut, care pentru noi sfântul său trup și sfântul său sânge l-a dat și să fim una cu el, s-a rugat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm dăruiește în trecerea prin poarta unității, așa cum Domnul Iisus Hristos pentru noi s-a rugat. Și slava pe care mi-ai dat-o, le-am dat-o lor ca să fie una, precum noi una suntem, iar noi slava ta am cântat. Aleluia slavă ție Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, curăță ochiul conștiinței noastre de tina păcatului, de umbrele aruncate de gânduri. De sentimente, de dorințe și de toate cele ieșite din voința noastră, ca semn că am trecut prin partea Unității. Aleluia, slavă-ți, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm. Dar ne adâncul cunoașterii, tăcerea, liniștea, armonia, mila, iubirea, credința acea tare și nădejdea într tine, ca semn că prin partea Unității am intrat. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne Duhul Sfânt, care străbate tot Universul, naște viața, o face să existe. Și când o părăsește, toate mor, ca semn că trecerea prin partea Unității ne-ai dat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne Sfințirea prin Duhul Adevărului, așa cum Domnul Isus Hristos pentru noi s-a rugat. Sfințește-i pe ei într-adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Aleluia, slavăție, Tatăl nostru. Te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne lumina Harului Duhului Sfânt, ca să încă prin partea Unității, în lumea rugului rugăciunii am intrat și un loc între fii luminii am câștigat. Aleluia, slavăție, Tatăl nostru. Te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne trecerea prin poarta oilor, ca semn că la dreapta fiului tău cel iubit, între fii împărăției, ne-a așezat. Al lui, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne veșmântul de nuntă al Harului Duhului Sfânt, numele cel nou, pune nume stelelor noastre ca semn că între fiii învierii